Miri îmbrățișați Suzana Deac Aripi întinse peste răni Buze trezite din trandafiri roșii Muzica mută viața în brațe Spirale învăluiesc regina nopților albe Lumea pentru ei, o floare ieșită din matcă, petalele se dau la o parte, rând pe rând, clipele se contopesc cu ele însele, grabă să ajungă în miez, dar mai bine o atingi din frunză în frunză să ai în întreaga natură. Ion Vanghele, ne noi, cei mai rătăciți, cei aruncați cu stelele departe, mirezme de gardenii și iubiți, în risipita vremurilor carte. Ne îmbrățișăm acum în nopți lunar, ne sărutăm că altfel nu se face, strângându-te la piept ca un fular pe care timpul vrea. Ați-l desface, și vom rămâne veșnic numai noi, iubindu-ne în ceasul plin de umbră, pe fânul mirosind a caprifoii, unde doar luna și iubirea umblă. Lectura Maia Martin.